Cartea Exodul, capitolul 1 Iată numele fiilor lui Israel intrați în Egipt. Au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Beniamin, Dan, Neftali, Gad și Asher. Sufletele ieșite din coapsele lui Iacov erau 70 de toate. Iosif era atunci Egipt. Iosif a murit și toți frații lui și toată vârsta aceea de oameni. Fiii lui Israel s-au înmulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrășmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Și au pus peste ei ispravnicei, ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses, ca să slujească de hambare lui Faraon. Dar cu cât la asupreau mai mult, cu atât se înmulțea și creștea. Și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspre robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp. Și în toate muncile acestea pe care îi fileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor numite una șifra și cealaltă pua și le-a zis, când veți împlini slujba de moașă pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți. Iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și nu au făcut cele poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașă și l-a zis, pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon: Pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Atunci Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: Să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște, și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Cartea Exodul Capitolul 2 Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fata lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un țicriaș de papură, pe care l-a uns cu luț și cu smoale. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii.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 Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacob. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Cartea Exodul, capitolul 3 Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului, i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat. Și iată că rugul era tot un foc, și rugul nu se de deloc. Moise a zis: Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se nispia rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă, și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns, Iată-mă! Dumnezeu a zis, Nu te apropia de locul acesta. Scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc anămitii, hetiții, amoriții, fereziții, eviții și ebusiții. Iată că strigătele israelitilor au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi egiptenii. Acum, vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine. Și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acestea. Moise a zis lui Dumnezeu, Iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, Eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, Vei răspunde copiilor lui Israel astfel, Cel ce se numește Eu sunt, mă la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise, Așa să vorbește copiilor lui Israel. Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov mă a la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam. Dute strânge pe bătrânii lui Israel și spune-le, Mi s-a arătat Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob. El a zis, V-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt. Și am zis, Vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusisilor, într-o țară unde curge lapte și miere. Ei vor asculta de glasul tău și te vei duce tu și bătrânii lui Israel la împăratul Egiptului și îi veți spune, Domnul Dumnezeul Evreilor s-a întâlnit cu noi. De nevoie să mergem cale de trei zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Știu că împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecați decât țilit de o mână puternică. Eu îmi voi întinde mâna, și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecați. Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înainte egiptenilor și când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale. Fiecare femeie va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei vase de argint, vase de aur și haine pe care le veți pune pe fiii și fiicele voastre. Și veți jăfui astfel pe egipteni. Cartea Exodul Capitolul 4 Moise a răspuns și a zis, Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat domnul. Domnul i-a zis, Ce ai în mână? El a răspuns, Un toiag. Domnul a zis, Aruncă-l la pământ. El a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat. Și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân. El și-a băgat mâna în sân, apoi a scos-o și iată că mâna îi se acoperise de lepră. Și se făcuse albă ca zăpadă. Domnul a zis, bacă din nou mâna în sân. El și-a băgat din nou mâna în sân, Apoi a scos-o din sân. Și iată că mâna se făcuse iarăși Cum era carnea lui. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, Și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, Vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne, Și nu vor asculta de glasul tău, Să iei apă din râu, și s pe pământ, și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Moise a zis Domnului, Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbire ușoară, și cu surăl acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă ieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi-este încurcat. Domnul i-a zis, Cine a făcut gura omului și cine face pe om muț sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Moise a zis, Ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis, Nu-i oare acolo fratele tău, Aaron, levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui. Și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce veți avea de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ținea pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. Moise a plecat și când s-a întors la socrul său, Ietro i-a zis, lasă-mă te rog să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt ca să văd dacă mai trăie. Ietro a zis lui Moise. Du-te în pace. Domnul a zis lui Moise în Madian, du-te, întoarce-te în Egipt, căci toți cei ce omblau să-ți viața au murit. Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călă pe măgari și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână, să le faci înainte lui Faraon. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefora a luat o pietră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând, tu ești un soț de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea, soț de sânge, din pricina tăierii prejur. Domnul a zis lui Aaron, du-te înaintea lui Moise în pustie. Aaron a plecat, a întâlnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu și l-a sărutat. Moise a făcut cunoscut lui Aaron toate cuvintele Domnului care îl primesese și toate semnele pe care îi poruncise să le facă. Moise și Aaron și-au văzut de drum și au adunat pe toți bătrânii copiilor lui Israel. Aaron a estorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnului Moise și Moise a făcut semnele înaintea poporului. Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel că le văzuse suferință.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 Ispreviți-vă lucrul zi de zi, ca și atunci când erau paie. Au bătut chiar de logofeții copiilor lui Israel puși peste ei de isprevnicei lui Faraon. Pentru ce li se zicea, n-ați ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi care vă pusese hotărât? Logofetii copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la Faraon și i-au zis, pentru ce te poartă așa cu robitorii? Robilor tăi nu îi se mai dau paie ca mai înainte și totuși ni se spune, faceți cărămii. Ba încă robii tăi sunt și bătuți ca și când poporul tău ar fi vinovat. Faraona răspun sunteți niște lene și niște trântori, de aceea ziceți haidem să aducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă îndată de lucrați, nu vi se vor da paie și veți face același număr de cărămii.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 Vă voi lua ca popor al meu. Eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egipteni. Eu vă voi aduce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Eu vă voi da-o în stăpânire. Eu, Domnul! Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau,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 Și Saul, fiul născut dintr-o femeie cananită. Acestea sunt familiile lui Simeon. Iată numele fiilor lui Levi după spița neamului lor, Gershon, Chehat și Merari. Anii vieții lui Levi au fost 137 de ani. Fiii lui Gershon, Livni și Simei și familiile lor. Fiii lui Chehat, Amram, Itzehar, Hebron și Uziel.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 Fiii lui Uziel, Mișael, Elsafan și Sitri. Aaron a luat de nevastă pe Eliseba fata lui Aminadab, sora lui Nahșon. Și ea i-a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Fiii lui Core, Asir, Elcana și Abiasa. Acestea sunt familiile coriților. Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel. Și ea i-a născut pe Finea.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 Tu vei spune tot ce-ți voi porunci eu, iar fratele tău, Aaron, va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Totuși Faraon nare are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele pe poporul meu, pe copiii lui Israel prin mar judecă. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Moise și Aaron au făcut cele poruncise Domnul. Așa au făcut. Moise era în vârstă de 80 de ani, iar Aaron de 83 de ani când au vorbit lui Faraon. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron. Dacă vă va vorbi Faraon și vă va zice, faceți o minune, să zici lui Aaron, ia-ți toiagul și aruncă-l înainte lui Faraon. Și toiagul se va preface într-un șarpe. Moise și Aaron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise domnul. Aaron și-a aruncat toiagul înainte lui Faraon și înaintea slujitorilor lui. Și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Dar Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Toți și-au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerp, dar toiagul lui Aaron a înghițit toiegele lor. Inima lui faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese domnul. Domnul a zis lui Moise, faraon are inima împietrită, nu vrea să lase poporul să plece. Du-te la faraon, diste dimineață, când are să iasă să se ducă la apă și să te înfățișezi înaintea lui pe malul râului. Să-ți iei în mână toiagul care a fost prefăcut în șarpe și să zici lui Faraon, Domnul Dumnezeul Evreilor m-a trimis la tine să-ți spun, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească în pustie. Dar iată că până acum n-ai ascultat. Acum, așa vorbește Domnul. Iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea. Și ele se vor preface în sânge. Peștii din râu vor pieri, râul se va împuți, așa că le va fi greață egiptenilor să bea din apa râului. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aaron, ia-ți toiagul și întindeți mâna peste apele egiptenilor, peste râurile lor, peste pâraiele lor, peste iazurile lor și peste toate bălțile lor. Ele se vor preface în sânge și va fi sânge în toată țara Egiptului. atât în vasele de lemn, cât și în vasele de piatră. Moise și Aaron au făcut cum le poruncise Domnului. Aaron a ridicat oiagul și a lovit apele râului sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor lui. Și toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Peștii din râu au pierit, râul s-a împuțit, așa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului și a fost sânge în toată țara Egiptului. Dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a pietrit, și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese domnul. Faraon s-a întors de la râu și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inima aceste lucruri. Toți egiptenii au săpat în împrejurinile râului ca să găsească apă de băut, căci nu puteau să bea din apa râului. Au trecut șapte zile după ce-a lovit domnul râul. Cartea Exodul, capitolul 8 Domnul a zis lui Moise, Du-te la faraon și spune-i, Așa vorbește domnul, Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, Am să aduc broaște pe toată întinderea tăritale. tale. Râul va mișuna de broaște, Ele se vor stui și vor intra în casa ta în odaia ta de dormit și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în postările de frământat pâine. Ba încă broaștele se vor sui și pe tine, pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Domnul a zis lui Moise, pune lui Aaron, întindeți mâna cu toiagul peste râuri, peste pâraie și peste iazuri și scoate broaște din ele peste țara Egiptului. Aaron și-a întins mâna peste apele Egiptului. Și au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului. Dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și a zis, Rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu. Și am să popor să plece să aducă jert pe Domnului. Moise a zis lui Faraon, cotărește când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale. Nu vor mai rămâne decât în râu. El a răspuns mâine. Și Moise a zis, așa va fi, ca să știi că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru. Broaștele se vor depărta de la tine și din casele tale, de la slujitorii tăi și de la poporul tău. Nu vor mai rămâne decât în râu. Moise și Aaron au ieșit de la faraon și Moise a strigat către domnul cu privire la broaștele cu care lovise pe faraon. Domnul a făcut cum cerea Moise și broaștele au pierit în case, în curți și în ogoal. Le-au strâns grămezi și țara s-a împuțit. Faraon, văzând care răga să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a de Moise și de Aaron, după cum spusese domnul. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aaron, întinde toiagul și lovește tărâna pământului și se va preface în păduc, în toată țara Egiptului. Așa au făcut. Aaron și-a întins mâna cu toiagul și a lovit tărâna pământului și s-a prefăcut în păduți pe toți oamenii și pe toate dobitoacele. Toată tărâna pământului s-a prefăcut în păduc, în toată țara Egiptului. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduc prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Pădutii erau pe oameni și pe dobitoace. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Dar inima lui Faraon s-a pietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron după cum spusese Domnul. Domnul a zis lui Moise, scoală-te este dimineață și du-te înainte lui Faraon când are să iasă să se ducă la apă, să-i spui. Așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimet muște câinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale. Casele egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. Dar în ziua aceea voi deosebi Ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu, și acolo nu vor fi muște, pentru că să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. Voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Semnul acesta va fi mâine. Domnul a făcut așa. A venit un roi de muște clinești din casa lui Faraon și a slujitorilor lui, și toată țara Egiptului a fost pustită de muște clinești. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le a zis. Duceți-vă de a aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Moise a răspuns, nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni. Și dacă am aduce sub ochii lor jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre. Vom face mai bine un drum de trei zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum ne va spune, faraon a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie, numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Rugați-vă pentru mine. Moisea răspund, am să este de la tine și am să mă rog Domnului, mâine muștele se vor depărta de la faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. Dar să nu ne mai înșele faraon nevrând să lase pe popor să plece ca să aducă jertfe Domnului. Moise a ieșit de la faraon și s-a rugat domnului. Domnul a făcut cum cerea Moise, și muștele s-au depărtat de la faraon, de la slujitorii lui și de la poporului. N-a mai rămas unul. Dar faraon, și de data aceasta, și-a închietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Cartea Exodul. Capitolul 9. Domnul a zis lui Moise. Du-te la faraon și spune.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 după cum spusese domnului lui Moise. Domnul a zis lui Moise, scoală-te de dimineață, du-te înaintea lui Faraon și spune -i. așa vorbește domnul Dumnezeu Evreilor, lasă-te poporul meu să plece ca să-mi slujească, fiindcă de data aceasta am să trimet toate urgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul.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 Carta Exodul, capitolul 11. Domnul a zis lui Moise: Voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați de tot, chiar vă va izgoni de aici. Vorbește cu poporul ca atunci fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei vase de argint și vase de aur. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului. Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșnită. Și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. În toată țara Egiptului vor fi tipete mari, așa cum n-au fost și nu vor meti. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știi ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. Atunci, toți acești slujitori ai tăi se vor pogori la mine și se vor închina până la pământ înaintea mea zicând. Ieși, tu și tot poporul care te urmează. După aceea voi ieși." Moise a ieșit de la faraon aprins de mânie. Domnul a zis lui Moise, Faraon n-are să asculte de voi pentru ca să se înmulțească minunile mele în țara Egiptului." Moise și Aaron au făcut toate aceste minuni înainte lui faraon. Domnul a împietrit inima lui faraon și faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Cartea Exodul, capitolul 12 Domnul a zis lui Moise și lui Arun, țara Egiptului, Luna aceasta va fi pentru voi cea din tui luni. Ea va fi pentru voi cea din tâi luna a anului. Vorbiți întregea Dunerea lui Israel și spuneți În ziua a zecea acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.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 Cartea Exodul, capitolul 13 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Punem de departe ca stânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace, este al meu. Moise a zis poporului, aduceți vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt din casă robii, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncați pâine dospită. Astăzi ieșiți în luna spicelor. Când te va duce Domnul în țara cananiților, hetiților, amoriților, cheviților și iebusiților, pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da, țara unde curge lapte și mier, să ții următoarea slujbă în luna aceasta. Timp de șapte zile să mănânci azim și în ziua șaptea să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. În timpul celor șapte zile să mâncați azim, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat pe tot întinderea țării tale. Să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Să ți porunca aceasta la vremea hotărâtă din an în an. Când te va aduce Domnul în țara canăiților, cum a jurat tie și părinților tăi, și când ți-o va da, să închin Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea. Orice parte bărbătească este a Domnului. Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frânci gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Și când te va întreba fiul tău într-o zi, ce înseamnă lucrul acesta, să-i răspunzi, prin mâna lui cea tot puternică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și fiindcă Faraon se încăpătâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuței dobitoacelor. Iată de ce aduc jertă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere a minte pe frunte între ochi. Căci prin mâna lui puternică ne-a scos Domnul din Egipt. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor,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 Cartea Exodul, capitolul 14 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Pune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tebărească înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Tefon. În dreptul locului acestuia se să lângă Mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări.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 A luat șase sute de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Domnul a închetrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșise regata de luptă. Egitenii i-au urmărit și toți caii carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăvărâți lângă mare, lângă Pii-Hahirot, față față cu Baaltefon. Faraon se apropia.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 Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvia pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe Egipteni aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi, stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Pune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întindeți mâna spre mare și despică-o.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 A năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu. Pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu. Pe El îl voi mări. Domnul este un războinic vital. Numele lui este Domnul. El a aruncat în mare carele lui faraon și oastea lui. Luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. I-au acoperit valurile și s-au pogărât în fundul apelor ca o piatră. Dreapta ta, doamne, și-a făcut vestită tăria, mâna ta cea dreaptă, doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Prin mărinea măreției tale tu trântești la pământ pe vrăjmașii tăi. Îți deslănțuiești mânia și ea e mistuie ca pe o trestie. La suflarea nărilor tale s-au îngrămădit apele, s-au ridicat talazurile ca un zid și s-au închegat valurile în mijlocul mării. Vrăjmașul zicea, Îi voi urmări, îi voi ajunge, voi împărți prada de război, îmi voi răzbuna pe ei, voi scoate sabia și voi nimici cu mâna mea. Dar tu ai suflat cu suflarea ta, și marea i a acoperit. Cat plumbul s-au afundat în adâncimea apelor. Cine este ca tine între Dumnezei, doamne, cine este ca tine minunat în sincenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Tu ți-ai întins mâna dreaptă și i-ai înghitit pământul. Prin îndurarea ta, tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locașul stințenii tale. Popoarele vor afla lucrul acesta și se vor cutremura. Apucă groază pe filisteni, se înspăimântă căpeteniile Domului și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Canaanului leșine de la inimă, îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră, până va trece poporul tău, Doamne, până va trece poporul pe care ți l-ai răscumpărat. Tu îi vei aduce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au înteneiat, Doamne. Și Domnul va împărăti în veac și în veci de veci. Căci cai lui faraon, carele și călăreții lui au intrat în mare, și Domnul a adus peste ei apele mării. Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării. Maria prorocista, sora lui Aaron, a luat în mână o timpană și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel, Cântați Domnului că-și arătat lava! A năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia Șur și, după trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. El a zis, dacă vei asculta cu luare minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea lui, dacă vei asculta de poruncile lui și dacă vei păzi toate legile lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Au ajuns la Elim, unde erau 12 izboare de apă și 70 de finici, și au tăbărit acolo lângă apă. Cartea Exodul, capitolul 16. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în a, 15 -a zi a lunea a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și a Ară. Copiii lui Israel au zis, Cum de ne-am murit lovit de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nețăturam. Căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Domnul a zis lui Moise, Iată că voi face să vă ploaie pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. În ziua a șasea, când vor pregăti și au adus acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. Moise și Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel, astă seară veți înțelege că Domnul este acela care v-a scos din țara Egiptului. Și mâine dimineață veți vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului. Căci ce suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră? Moise a zis, Domnul vă va da astă seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-ați rostit împotriva lui. Căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu sunt îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Moise a zis lui Aaron, Spune întregei adunări a copiilor lui Israel. Apropiați-vă înaintea Domnului căci v-a auzit cârtirile. Și pe când vorbea Aaron, întregei adunări a lui Israel, s-a uitat înspre pustie și iată că slava Domnului s-a arătat în nord. Domnul, vorbind lui Moise, a zis, Am auzit cârtirile copiilor lui Israel. Spune-le, între cele două se, aveți să mâncați carne și dimineața vă veți sătura de pâine. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Seara au venit niște prepelite și au acoperit tabăr. Și dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul tabării. Când a luat roa aceasta pe fața postiei, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul. Ce este aceasta? Căci nu știau ce este. se a zis. Este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Iată ce a poruncit Domnul. Fiecare din voi să strângă câte îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă o măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Moise le-a zis, nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineață. N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineață. dar a făcut vierm și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Astfel, în toate diminețile fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui se topea. În ziua a șasea au strâns rană îndoit, și anume doi omeri de fiecare. Tot fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închină Domnului, cu acest ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămâne. Au lăsat-o până a doua zi dimineața, cum poruncise Moise, și nu s-a împuțit și n-a făcut zi Moise a zis, mâncați-o azi, căci este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe când. Veți strânge timp de șase zile, dar în ziua a șaptea, care este sabatul, nu va fi. În ziua a șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Atunci domnul a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Vedeți că domnul v-a dat sabatul. De aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămână la locul lui, și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Și poporul s-a odihnit în ziua a șaptea. Casa lui Israel a numit hana aceasta mană. Ea semăna cu bobul de coriandru, era albă și avea un gust de turtă cu miere. Moise a zis, iată ce a poruncit Domnul, să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri. Ca să vadă și ei pâine pe care v-am dat-o să o mâncați în pustie, după ce v-am scos din țara Egiptului. Și Moise a zis lui Aaron, ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așază-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru urmașii vorsturi. După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus înaintea chivotului mărturiei ca să fie păstrat. Copiii lui Israel au mâncat mană 40 de ani, până la sosirea lor într-o țară locuită.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 Iar Moise, Aaron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind prudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el așezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la simțitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalek, și poporul lui cu teișul Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul, steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Cartea Exodul, capitolul 18 Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul său Israel. A aflat că Domnul scoase pe Israel din Egipt. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora nevastă lui Moise care fusese trimis asta acasă. A luat și pe cei doi fii ai Seforei, unul se numea Gershom, străin, căci Moise să locuiesc ca străin într-o țară străină, iar celălalt se numea Eliezer, ajutorul lui Dumnezeu, căci zisese, Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat pe sabia lui Faraon. Ietro, socrului lui Moise, a venit cu fiii și nevastă lui Moise în pustie unde tăbăra el la muntele lui Dumnezeu. A trimis vorba lui Moise să-i spună, eu, socrul tău Ietro, vin la tine cu nevastăta ta și cu cei doi fii ai tăi. Moise a ieșit înaintea socrului său, S-a aruncat cu fața la pământ și l-a săruteat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse domnului Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Și Etro a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai pe sus de ei. Pietro, soclului Moise a adus lui Dumnezeu o ardere de tot și o jertfă de mâncare. Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu soclului Moise, Înaintea lui Dumnezeu. A doua zi Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui de dimineața până seară. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis, Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineața până seară?" Moise a răspuns socrului său, Poporul vine la mine ca să ceară sfatul lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine." Eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrului moi să i-a zis, Ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai pe sus de puterile tale și nu l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu. Am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciu poporului înainte lui Dumnezeu și du pricinile înainte lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să fac. Alege din tot poporul oameni de temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmașai lăcomiii. Pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. Ei se judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate iar pricinile cele mai mici să le judece ei înștiți. În felul acesta, cât vei ușura sarcina, că ce vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Moise a ascultat patul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Moise a ales oameni destoiți din tot Israelul, și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste o căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste zece. Ei judecau poporul în tot timpul. Aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși. Apoi Moise a trimis pe socrul său în țara lui. Cartea Exodul Capitolul 19 în luna a treia, după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. După ce au plecat de la refidim, au ajuns în pustia Sinai și au tăbărit în pustie. Israel a tăbărit acolo în fața muntelui. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând, Așa se vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel." Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei, dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preot și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise a venit de a chema bătrânii poporului, și l-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. Tot poporul a răspuns. Vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Și Domnul a zis lui Moise. Iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă totdeauna încredere în tine. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Și Domnul a zis lui Moise. Dute la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să șpele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogori în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur-împrejur și să spui, să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moarte. Nicio mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge, să-l cu pietre sau să-l strepungă cu săgeți. Dobitoc, sau om, nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Moise s-a pogorit de pe munte la popor. A simțit poporul și ei și-au spălat hainele. Și a zis poporului, fiți gata în trei zile. Să nu vă apropiați de vreo femeie. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsunat cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogoruse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbica răsună tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Domnul a zis lui Moise, pogoare și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moarte. Moise a zis domnului, poporul nu va putea să se suie pe muntele Ținai, căci ne-ai oprit cu tot din adinsul zicând, hotărește anumite margini în jurul muntelui și sfințește-l. Domnul i-a zis, du-te, pogoarete și suie-te apoi iarăși cu Arun. Dar preoții și poporul să nu dea buzna să se suie la domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moarte. Moise s-a pogorât la popor și i-a spus aceste lucruri. Cartea Exodul Capitolul 20 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alt Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chit oplit, nici vreo înfătișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă uresc. și mă îndur până la al miile neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o simțești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici urabata, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tața tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău. Să nu poftești nevasta lui tău nici robului, nici roaba lui, nici, boului, nici lui nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbetei și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta poporul tremura și tea îndepărta. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Moise a zis poporului, Nu vă spământați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți frica lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Poporul stătea îndepărtat, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise: Așa să vorbești copiilor lui Israel. Ați văzut că v-am vorbit din cerul. Să nu faceți dumnezei de argint și dumnezei de aur ca să-i puneți alături de mine. Să nu vă faceți alți dumnezei. să îmi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduci arderile de tot și jertțele de mulțumire, oile și boi. În orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi bine cuvântă. dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite.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 Dacă strigă spre mine după ajutor, eu îl voi auzi căci eu sunt milostiv. Să nu hulești pe Dumnezeu și să nu blaste pentru mai marele poporului tău. Să nu pregeți să ne aduci pârgă săcerișului tău și a viei tale. Să-mi dai pe întâiul născut din fii tăi. Să-mi dai și întâiul născut al vaci tale și al oii tale. Să rămână șapte zile cu mamă să iar în ziua a opta să mi-l aduci. să -mi fiți niște oameni sfinți. Să nu mâncați carne sfâșiată de fiare pe câmp, ci să aruncați la câini. Cartea Exodul, capitolul 23: Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău, și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abat dreptate. Să nu poartinești pe sărac la judecată. Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să-i-l aduci acasă. Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajut să, să ia povara de pe măgar. La judecată să nu te atingi de dreptul săracului. Ferește-te de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce-au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Să nu asuprește străin, Știi Știți ce simte străinul, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Din de șase ani să semeni pământul și să-i strângi rodul, dar în al șaptelea să-i dai răgaz și să-l lași să se odihnească. Din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ceva mai rămânea să mănânce fiarele de pe câmp. Tot așa se faci cu via și măslinii tăi. Timp de șase zile să-ți faci lucrare, dar în ziua a șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihne, pentru ca fiul rabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. Să păziți tot ce v-am spus și să nu rostiți numele altor Dumnezei. Numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră. De trei ori pe an să preznuiești sărbători în cinstea mea. Să ții sărbătoarea azinilor, timp de șapte zile, la vremea hotărâtă în luna spicelor, să mănânci azin cum ți-am poruncit, căci în luna aceasta ai ieșit din Egip, și să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Să ții sărbătoarea secerișului acelor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe când. și să ții sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp produl muncital. De trei ori pe an, toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu. Să aduci cu pâine zdospită dospită sângele jertfei mele și grăsimea praznicului meu să nu rămână toată noaptea până dimineață. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din piiroade ale pământului. Să nu fierbi un ied în laptele mamei lui. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui. Să nu te împotrivești lui pentru că nu vă va ierta păcatele căci numele meu este în el. Dar dacă vei asculta glasul lui și dacă vei face tot ce voi spune, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Îngerul meu va merge înaintea ta și te va duce la amori. Hetit, perezit, cananiți, heviți și ebusit, și voi nimici. Să nu te închini înaintea Dumnezeilor lor și să nu le slujești. Să nu te iei după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicești cu desevârșire și să le dărâm capiștele. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta pâinea și apele, și voi depărta boala din mijlocul tău. Nu va fi în țara ta nici femeie care să-și de copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie deplin. Voi trimite groaza mea înaintea ta, voi pune te fugă pe toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. Voi trimite viespile bondărești înaintea ta și voi izgoni dinaintea ta pe heviți, canăniți și hetiți. Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta. Pentru ca țara să nu ajungă o pustie și să nu se înmulțească împotriva ta fiarele de pe câmp, ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării. Îți voi întinde hotarele de la Marea Roșie până la Marea Filistenilor și de la pustie până la râu, eu frate, căci voi da în mâinile voastre pe locuitorii țării și îi vei izgoni dinaintea ta. Să nu faci legământ cu ei nici cu Dumnezei lor. Ei să nu locuiască în țara ta ca să nu te facă să păcătuiești împotriva mea, căci atunci ai slujit Dumnezeilor lor și aceasta ar fi o cursă pentru tine. Cartea Exodul Capitolul 24 Dumnezeu a zis lui Moise, Suie-te la Domnul tu și Aaron, Nadab și Abihu și șaptezeci de bătrâni ai lui Israel și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ.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 Carta Exodul. Capitolul 25. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel. Să ne aducă un dar. Să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce veți primi de la ei ca dar: aur, argint și aramă. Materii vopțite în albastru, purpuriu, crimiziu, pânze de insuptire și păr de capră. Piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vițeau de mare.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 Să pui te masă pâinile pentru punerea înainte ca să fie necurmat înaintea mea. Să faci un speșnic de aur curat. Speșnicul acesta să fie făcut de aur bătut, piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Din laturile lui să iasă șase brațe, trei brațele speșnicului dintr-o parte și trei brațele speșnicului din cealaltă parte. Pe un braț să fie trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe celălalt braț trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Tot așa să fie și cele șase brațe care ies din feșnic. Pe fusul feșnicului să fie patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Să fie o gămălioară sub cele două brațe care ies din fusul feșnicului, o gămălioară sub alte două brațe,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 Te va întrebuința un talent de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Cartea Exodul Capitolul 26 Cortul să-l faci din zece covoare de in resucit răsucit și din materii voptite în albastru, purpuriu și cărmiziu. Pe el să faci heruvin lucrat cu măestrie. Lungimea unui covor să fie de 28 de cot, iar lățimea unui covor să fie de 4 cot. Toate covoarele să aibă aceeași măsură. Cinci din aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte cinci covoare să fie de asemenea prinse împreună. La marginea covorului cu care se spârșește cea din tâi împreunare de covoare, să faci niște chiotori albastre. Tot așa, să faci și la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. La cel din tâi covor să faci 50 de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreună de covoare să faci tot 50 de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele și să vină față-înfață. Apoi să faci 50 de copci de aur și cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, așa încât cortul să alcătuiască un întreg. Să mai faci niște covoare de păr de capră ca să slujească de acoperiș peste cort. Să faci 11 covare de aceste. Lungimea fiecărui covor să fie de 30 de cot și lățimea fiecărui covor să fie de 4 cot. Toate cele 11 covare să aibă aceeași măsură. Pe 5 din aceste covoare să le legi împreună deosebit și pe celelalte 6 deosebit, iar pe al șaselea covor să l îndoiești în fața cortului. Să pui apoi 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare, și 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covor. Să faci 50 de copți de aramă și să pui copcile în chiotori. Să împreună astfel acoperișul cortului, așa încât să alcătuiască un întreg. Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperișului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor, să acopere partea din apoi a cortului. Iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperișului cortului, să cade câte un cot de o parte și un cot de cealaltă parte, peste cele două laturi ale cortului, așa încât să le acoperi. Să mai faci apoi pentru acoperișul cortului o învelitoare de piei de berbeci văstite în roș și peste ea o învelitoare de piei de vițel de mare. Apoi să faci niște scânduri pentru cort, scândurile acestea să fie de lemn de salcân puțe în picioare. Lungimea fiecarei scânduri să fie de zece cot și lățimea fiecarei scânduri să fie de un cot și jumătate. Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta. Așa să faci la toate scândurile cortului. Să faci 20 de scânduri pentru cort înspre latura de miază zi. Sub cele douăzeci de scânduri să pui 40 de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei. Pentru a doua lature a cortului, Latura de noapte, de asemenea să faci 20 de scânduri, împreună cu cele 40 de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. Pentru fundul cortului, înspre latura de apus, să faci 6 scânduri. Să mai faci două scânduri pentru unghiurile din fundul cortului. Să fie câte două la un loc, începând de jos și bine legate la vârf cu un cert. Am în două aceste scânduri care sunt puse în cele două unghiuri să fie la fel. Vor fi astfel opt scânduri cu picioarele lor de argint, adică 16 picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. Să faci apoi cinci drugi de lemn, de salcân, pentru scândurile uneia din părțile cortului. Cinci drugi pentru scândurile din a doua parte a cortului și cinci drugi pentru scândurile din partea din fundul cortului din apus. Drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt până la celălalt al scândurilor. Să polești cândurile cu aur și verigile în care vor intra drugi, să le faci de aur, iar drugii să-i poleiești tot cu aur. Cortul să-l faci după tipul care ți s-a arătat pe munte. Să faci apoi o perdea albastră, purpurie și cărmizie și de in subțire răsucit. Să fie lucrate cu strie și să aibă pe ea herovii. Să de patru stâl de poleiți cu aur. Stâlpi aceștia să aibă niște cârlige de aur și să stea pe patru picioare de argint. Să atârn perdeaua de copci și, în dosul perdelei, să vâr chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preastrânt. Să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei în locul preastrânt. Masa să o pui dincoace de perdea și strășnicul în fața mesei, în partea dinspre miață ziua a cortului. Iar masa să o pui înspre partea de miață nou. La intrarea cortului să mai faci o perdea albastră, purpurie și cărmizied și de însubtire răsucit. Aceasta să fie o lucrare de cusăture la gherghie. Pentru perdea aceasta să faci cinci stâlni de salcâm și să îi cu aur, Stâlni aceștia să aibă cărlige de aur și să torn pentru ei cinci picioare de aram. Cartea Exodul Capitolul 27 Altarul să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de cinci coți și lățimea lui de cinci coți. Altarul să fie în patru colțuri și înălțimea lui să fie de cinci coți. În cele patru colțuri să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să-l acoperi cu aramă. Să faci pentru altar oale de scos cenușă, lopeți, lighene, furculiță și tigăi pentru cărbun. Toate unealtele lui să le faci de aramă. Să faci altarului un grătar de aramă în tip de rețea și să pui patru verici de aramă la cele patru colțuri ale rețelei. Grătarul să-l pui sub strașii în altarul începând de jos, așa că grătarul să vină până la jumătatea altarului. Să faci apoi niște drugi pentru altar, drugi de lemn de salcâm și să-i cu aramă. Să bări drugi în verici și drugii să fie de amândouă părți ale altarului când îl vor purta. Să-l faci din scânduri și golpe din lăuntru, Să fie făcut, așa cum ți s-a arătat pe munte. Curtea cortului să o face astfel. Înspre partea de miază zi pentru alcătuirea curții să fie niște pânze de in subțire răsucit, pe o lungime de 100 de coți pentru această întâie lature, cu 20 de stâlpi care să stea pe 20 de picioare de aram. Cărligile stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argin. Înspre partea de miază noapte să fie de asemenea niște pânze, pe o lungime de 100 de coți, cu 20 de stâlpi, și cu cele 20 de picioare ale lor de aram. Cârligile stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Înspre partea de apus să fie pentru lățimea curții niște pânze de 50 de coți cu zece stâlpi și cele zece picioare ale lor. Înspre partea de răsărit, pe lângă cei 50 de coți pentru lățimea curții, să mai fie 15 coți de pânză pentru o aripă, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor și 15 coți de pânză pentru a doua aripă cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor. Pentru poarta curții cortului să fie o perdea lată de douăzeci de coți, albastră, purpurie și cărămizie, și de insubțire răsucit, lucrată la gherghez, cu patru stâlpi și cele patru picioare ale lor. Toți stâlpii curții de jur împrejur să aibă bese de legătură de argint, cârlige de argint și picioare de aram. Lungimea curții să fie de o sută de coți, lățime de 50 de coți de fiecare parte și înălțimea de cinci coți. Prânzele să fie de insuțire răsucit, iar picioarele să fie de aram. Toate uneltele rânduite pentru slujba cortului, toți sărușii lui și toți sărușii curții, să fie de aram. Să poruncești copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic un de lemn curat de măsline fără drojdii, ca să ardă în candele necurmă. Aaron și fiii săi să-l pregătească în cortul întâlnirii, din dincoace de perdeaua care este dinaintea pivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineața înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașilor și pe care copiii lui Israel vor trebui să o țin. Cartea Exodul Capitolul 28 Apropie de tine pe fratele tău Aaron și pe fiii săi?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 Un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la Gherghef, o mitră și un briu. Să facă fratelui tău Aaron și fiilor săi veșminte minte ca să-mi înplinească slujba de preot. Să întrebuieinteze aur materii văpțite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu și insupțire. Efodul să-l facă de aur, de fir albastru, purpuriu și cărmiziu și de insupțire răsucit. Să fie lucrat cu măiestrie.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 Pe cele două pietre să sap numele fiilor lui Israel cum se face săpătura pe pietre și pe peșet. Să le legi într-o ferecătură de aur. Amândouă aceste pietre să le pui pe umerare efodului ca aducere aminte de fiului lui Israel. Și Aaron le va purta numele înaintea Domnului pe cei doi umerei lui ca aducere aminte de ei. Se faci apoi niște ferecături de aur și două lănțișoare de aur curat, pe care să le împletești în chip de sfor.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 În el să țeșe o tăsătură de pietre și anume patru rânduri de pietre. În rândul întâi, un sardonix, un topaz și un smarag. În al doilea rând, un rubin, un safir și un diamant. În al treilea rând, un opal, un agat și un ametist. În al patrulea rând, un crisolit, un onix și un iastis. Aceste pietre să fie legate în feregătura lor de aur. Să fie 12, după numele fiilor lui Israel, să poate ca niște pecet, fiecare cu numele uneia din cele 12 seminți.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 ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aaron și pentru urmașii lui după el. Cartea Exodul, capitolul 29 Iată ce vei face pentru ca să-i simțești și să-mi slujba de preot. Ia un vițel și doi berbeci fără cusuri. Fă cu făina aleasă de greu niște azim, turte nedospite,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 să iei unde lemnul pentru ungere, să i torn pe cap și să-l ungi. Să aduci apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Să încinci pe Aaron și pe fiii lui cu un briu și să pui fiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică. Astfel să închin pe Aaron și pe fiii lui în slujba mea. Să aduci vitelul înaintea cortului întâlnirii și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vitelului.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 Aron și fiii lui se mănânce la ușa cortului întâlnirii, carnea berbecelui și pâinea din coș. Se mănânce astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii, ca să fie închinați în slujbă și Sfinți. Nimeni altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte. Dacă va rămânea ceva din carnea întrebuințată pentru închinarea în slujbă și din pâine până dimineața, să arzi în foc ce va rămânea. Să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt.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 Oricine va face tămâie ca ea, ca să va fi nimicit din poporul lui. Cartea Exodul Capitolul 31 Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Să știi că am ales pe beța fiul el fiului Uri, fiului Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sapem în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți ca să facă tot ce ți-am poruncit. Cortul întâlnirii, chivotul mărturiei, capacul ispășirii care va fi deasupra lui și toate uneltele cortului. Masa cu uneltele ei, feșnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligianul cu piciorul lui, veșmintele pentru slujbă, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești, unde lemnul pentru ungere și tămâia mirositoare pentru Sfântul Locaș. Le vor face după toate poruncile pe care ți le-am dat. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Vorbește copiilor lui Israel și spunele: Să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă simțesc. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva Sfânt. Cine îl va călca, va fi pedersit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi șase zile. Dar a șaptea este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moarte. Copiii lui Israel să păzească sabatul preznuindu-l, ei și urmașii lor, ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Când a-i Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Cartea Exodul. Capitolul 32. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis, Haide, un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns, scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut. Apoi s-au sculat să joace. Domnul a zis lui Moise, Scoală și poboarte. căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. Și-au făcut un vițeal turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jerfe și i-au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise, Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprinde împotriva lor. Și voi mistuii. Dar pe tine te voi face spre moșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțină mâniei tale și lasă-te de reul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău aduce aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți. Voi înmulți semânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. să s-a întors și s-a pogorit de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise, În tabără este un strigăt de război. Moise a răspuns, strigătul acesta nu e nici strigăt de biuitor, nici strigăt de biuit. și aud eu este glasul unor oameni care cântă. Și pe când se apropia de tabere, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. A luat vițelul pe care îl făcuseră ei și l-a ars în foc. L-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copiilor lui Israel sobea. Moise a zis lui Aaron, Ce ți-a făcut poporul acesta de ai adus asupra lui un păcat atât de mari? Aaron a răspuns, să nu se aprindă mânie domnul meu! Tu singur știi că poporul acesta este pornit la rău. Ei mi-au zis, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egitului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis, cine are aur să-l scoate, și mi l-au dat. L-am aruncat în foc și din el a ieșit vițelul acesta. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu. Spre jocura vrăjmașilor săi. S-a așezat la ușa taberii și a zis, Cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El a zis, Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, Fiecare din voi să se încingă cu sabia. Mergeți și străbateți tabera de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise. Și aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Moise a zis, Predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. A doua zi, Moise a zis poporului, Ați făcut un păcat foarte mare. Am să măsui acum la Domnul. Poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Moise s-a întors la Domnul și a zis: Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare. Și-au făcut un dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Domnul a zis lui Moise: Pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. Du-te dar și după poporul unde am spus. Iată, îngerul meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării mele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 Voi sunteți un popor încăpățânat. Numai o clipă dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncați acum podoabele de pe tine și voi vedea ce voi face. Copiii lui Israel s au scos de pe ei podoabele și au plecat de la muntele Horeb. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se spula în picioare. Fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu față la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tinerul lui slujitor, Iosu, a fiului Nun, nu ieșa deloc din mijlocul cortului. Moise a zis domnului, Iată, tu îmi zici, du-te poporul acesta și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată căile tale." Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o bitme. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți? Eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, Arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Cartea Exodul Capitolul 34 Domnul a zis lui Moise, taie două table de piatră ca cele din și eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele din pe care le-ai spermat. Fii gata, dis de dimineață și suie de dimineață pe muntele Sinai, să stai acolo înaintea mea pe vârful muntelui. Nimeni să nu se suie cu tine și nimeni să nu se arate pe tot muntele. Și nici boi, nici oi să nu pască pe lângă muntele acesta. Moise a tăiat două table de piatră ca și cele din tâi. S-a sculat dimineață și s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul, și-a luat în mână cele două table de piatră. Domnul s-a pogorât într-un nor, a stătut acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut înaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, și pedepsește fără de legea părinților în copiii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. El a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne! Poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne ta. Domnul a răspuns, Iată eu fac un legământ. Voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. Tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate. Ia seama la ceea ce în acest azi. Iată, voi zgoni dinaintea ta pe amoriți, cananiți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. Să nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine dacă vor locui în mijlocul tău. Din potrivă, să le dărâmați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești și să le trântiți la pământ idolii. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos, este un Dumnezeu gelos ferește te să faci legământ cu locuitorii țării, ca nu cumva curvind înaintea dumnezeilor lor și aducându-le gerte, să te postească și pe tine și să mănânci din gerțele lor. Ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să târâască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. Să nu-ți faci un Dumnezeu turnă. Să ții sărbătoarea azimilor, timp de șapte zile la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azim, cum ți-am poruncit, căci în luna spicelor a ieșit din Egipt. Orice întâi născut este al meu, chiar orice întâi născut de parte bărbătească din turmele de vaci sau de oi. Să răscumperi cu un miel pentru el născut al măgăriței, iar dacă nu-l răscumperi, să-i frângi gâtul. Să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi. Și să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea mea. Șase zile să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești. Să te odihnești chiar în vremea ratului și săceratului. Să fii sărbătoarea săptămânilor, acelor dintre roade din săcerișul griului și sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului. De trei ori pe an, toți cei de parte să se înfătișeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeului Israel. Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta și-ți voi întinde hotarele, și nimeni nu-ți va pofti țara în timpul când te vei sui de trei ori pe an, ca să te înfotisezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să aduci cu pâine dospită sângele dobitocului jertfit în cinstea mea, și carnea din jertfa praznicului paștelor să nu fie ținută în timpul nopții până dimineață. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tiroade roade ale pământului. Iedul, să nu-l pierd din laptele mamei lui. Domnul a zis lui Moise, scrieți cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel. Moise a stat acolo cu domnul 40 de zile și 40 de nopți. N-am mâncat deloc pâine și n-am băut deloc apă. Și domnul a scris pe table cuvintele legământului, cele zece porunci. Moise s-a pogorit de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Aaron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Moise i-a chemat. Aaron și toți frântașii adunării s-au întors la el și el le-a vorbit. După aceea, toți copiii lui Israel s-au apropiat și el le-a dat toate poruncile pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. Când a încetat să le vorbească, și a pus o măhramă pe față. Când intra Moise înaintea Domnului ca să-i vorbească, își scotea măhrama până ce ieșea. Și când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce îi se poruncise. Copiii lui Israel se uitau la fața lui Moise și vedeau că pielea fesei lui strălucea. Și Moise își punea iarăși măhrama pe față până ce intra ca să vorbească cu Domnul. Cartea Exodul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 Toți cei ce aveau stope, materii, văpsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu, în subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vitel de mare le-au adus. Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă, au adus prinosul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de bun pentru lucrările rânduite pentru slujbe, l-au adus. Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor. și au adus lucrul lor și anume, tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire. Toate femeile cu tragere de inimă și scusite au tors păr de capră. Fruntașii poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar, mirodenii și un pentru seșni, pentru un ungerii și pentru temunia mirositoare.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 și de sesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărniziu și în subtire, să facă tot felul de lucrări și nescociri de plan. Cartea Exodul, capitolul 36 6. el, Oholiab și tot bărbații scusiți în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul.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 Au prins împreună de o parte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte șase de alte parte. Au făcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea împreunare de covoare și cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. Au mai făcut și cincizeci de copci de aramă cu care să se împreune acoperișul cortului, ca să alcătuiască un întreg. Au făcut pentru acoperișul cortului o de piei de berbeci văpsite în roșu,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 Au lucrat-o cu măestrie și au făcut heruvim pe ea. Au făcut patru stâlpi de salcâm pentru ea și i-au poleit cu aur. Cârligele lor erau de aur și au turnat pentru stâlpii aceștia patru picioare de argint. Pentru ușa cortului au făcut o perdea de fir albastru, purpuriu și cărniziu și de insuptire răsucit. Aceasta era o lucrare făcută la ghierghie. Au făcut cei cinci stâlpe ei cu cârligele lor, iar căpătiiile și betele lor de legătură le-au poleit cu aur cele cinci picioarele lor erau de aramă Cartea Exodul capitolul 37 Apoi Bezalel a făcut chivotul din lemn de salcâm lungimea lui era de doi cot și jumătate plățina de un cot și jumătate și înălțimea tot de un cot și jumătate l-a poleit cu aur curat pe dinăuntru și pe din afară și a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru el patru verici de aur pe care le-a pus la cele patru colțuri ale lui. Două verici de o parte și două verici de cealaltă parte. A făcut niște drugi de lemn, de salcâm și a poleit cu aur. A vărit drugii în verigile de la cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul. A făcut și capacul i-spășirii de aur curat. Lungimea lui era de doi coți și jumătate și lățimea de un cot și jumătate. A făcut doi heruvini de aur bătut la cele două capete ale capacului spășirii, un herovin la un capăt și un herovin la celălalt capăt. Heruvinii i-a făcut pe capacul spășirii la cele două capete ale lui. Heruvinii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul spășirii cu aripile lor și uitându-se unul la altul. Heruvinii stăteau cu fața întoarsă spre capacul spășirii. A făcut masa din lemn de salcâmb. Lungimea ei era de doi cot, lățimea de un cot și înălțimea de un cot și jumătate. A poleit-o cu aur curat și i-a făcut un chenar de jur împrejur. I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână pe care a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru masă patru verici de aur și a pus verigile în cele patru colțuri, care erau la cele patru picioare ale ei. Verigile erau lângă pervaz și în ele erau vârâți drugii pentru ducerea mesei. A făcut drugi de lemn de Salcâm și a poleit cu aur. Ei slujau la ducerea mesei. A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă, farfuriile, cățurile, potirile și ceștile ei, care slujau la jerfele de băutură. Le-a făcut de aur curat. A făcut feșnicul de aur curat, a făcut feșnicul de aur curat bătut, piciorul, pusul potirașele, gămălioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el. Din amândouă părțile lui ieșau șase brate, trei brate dintr-o latură și trei brate din cealaltă latură. Pe un brat erau trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe un alt brat alte trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Așa era la toate cele șase brațe, care ieșau din feșnic. Pe fusul feșnicului erau patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Era o gămălioare sub două brațe care ieșeau din feșnic, o gămălioară sub alte două brațe și o gămălioare sub alte două brațe. Așa era la toate cele șase brațe care ieșau din feșnic. Gămălioarele și brațele feșnicului erau dintr-o bucată cu el, bătute în întregime dintr-o bucată de aur curat. A făcut apoi cele șapte candele ale lui, mucările și cenușarele lui, toate de aur curat. A întrebuințat un talent de aur curat pentru facerea feșnicului cu toate uneltele lui. Apoi a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm. Lungimea lui era de un cot și lățimea de un cot. Era în patru muchii și înălțimea lui era de doi coți. Coarnele erau dintr-o bucată cu el. L-a poleit cu aur curat atât partea de sus cât și laturile de jur împrejur și coarnele. Și i-a făcut o cunună de jur împrejur. Sub cunună a făcut două verici de aur pe care le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi, ca să se vâre în ele drugii care slujau la ducerea lui. A făcut niște drugi din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. A făcut un de lemnul pentru ungerea sântă și tămâia mirositare curată, alcătuite după meșteșugul făcătorului de mir. Cartea Exodul Capitolul 38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 Înspre partea de miez-noapte erau 100 de coți de pânze cu 20 de stâlpi și cu cele 20 de picioare de aram ale lor. Cârligele stâlpilor și betelelor de legătură erau de argin. Înspre partea de apus erau 50 de coți de pânze cu 10 stâlpi și cu cele 10 picioare ale lor. Cârligele stâlpilor și betelelor de legătură erau de argin. Înspre partea de răsărit, pe cei 50 de coți lățime erau, pentru o aripă. 15 cos de pânze cu trei stâlpi și cu cele trei picioarele lor, și pentru a doua aripă care era în fața ei, de cealaltă parte a porții curții, 15 cos de pânze cu trei stâlpi și cele trei picioarele lor. Toate pânzele de jur împrejurul curții erau de insuptire răsucit. Picioarele stâlpilor erau de arame, cârligele stâlpilor și besele lor de legătură erau de argin și căpătâiile lor erau poleite cu argin. Toți stâlpii curții erau legați între ei cu bețe de argint. Perdeaua de la poarta curții cortului era o lucrătură făcută la gherghef din fir albastru, purpuriu, cărmitiu și din insubțire răsucit. Avea o lungime de 20 de coți și înălțimea era de cinci coți, ca lăținea pânzelor curții. Cei patru stâlpi ai ei și cele patru picioarele lor erau de arame. Cârligele și bețele lor de legătură erau de argint, iar căpătâiele erau poleite cu argint.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 și 1775 de sicli, după ciclul Sfântului Locaș. Câte o jumătate de ciclu de cap, o jumătate de ciclu după ciclul Sfântului Locaș pentru fiecare om cuprins în numărătoare, de la vârsta de 20 de ani în sus, adică pentru 603.550 de oameni. Din cei 100 de talanți de argint s-au turnat picioarele Sfântului Locaș și picioarele perdelei dinăuntru, adică 100 de picioare la cei 100 de talanți, câte un talant de picior. Și cu cei 1775 de sticli s-au făcut cărligele și betele de legătură dintre stâlt și le-au poleit căpătuiele. Arama dăruită se suia la 70 de talani și 2400 de sticli. Din ea au făcut picioarele de la ușa cortului întâlnirii, altarul de aramă cu grătarul lui și toate uneltele altarului. Picioarele stâlpilor curții, de jur împrejur și picioarele stâlpilor de la poarta curții. Și toți țărușii din jurul cortului și ai curții. Cartea Exodul Capitolul 39 Cu materiile vărsite în albastru, în purpuriu și în cărămiziu, au făcut veșmintele preotilor pentru slujba Sfântului Locaș și au făcut veșminte lui Aron cu poruncise lui Moise domnului. Au făcut efodul de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu, și de insubțire răsucit. Au întins niște plăci de aur și le-au tăiat în fire subțiri, pe care le-au țesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cărămiziu și în insubțire. Era lucrat cu măiestrie. I-au făcut niște umărari care se împreunau cu el, așa că la cele două capetele lui efodul era legat cu ei. Breul era de aceeași lucrătură ca efodul și prinse el. Era de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de im subțire răsucit cum poruncise lui Moise Domnul. Au pregătit pietrele de onip, le-au prins în legături de aur și au săpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă pe ceții. Le-au pus pe umărarii efodului ca pietre de aducere aminte minte pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul.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 În al treilea șir un opal, un agat și un ametis, iar în al patrulea șir un hrisolit, un onix și un iaspit. Pietrele acestea erau legate în ferecăturile lor de aur. Erau 12 după numele fiilor lui Israel. Erau săpate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seninții. Pe pieptar au făcut apoi niște lânțișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. Au făcut două ferecături de aur și două verici de aur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 Apoi au făcut alte două verici de aur, pe care le-au pus la cei doi umărarea efodului, jos de partea dinaintea lui, tocmai acolo unde se împreună efodul cu umărarii, deasupra briului efodului. Au legat pietarul cu verigile lui de verigile efodului cu o sfoară albastră, așa ca pieptarul să se ațapă deasupra briului efodului și să nu se poată mișca de pe efod, cum poruncise lui Moise Domnului. Au făcut mantia de sub efod.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 Venea un clopoțel și o rodie, un clopoțel și o rodie, pe toată marginea din prejurul mantiei pentru slujbă, cum poruncită lui Moise Domnul. Au făcut și tunicile de insubțire țesute cu maestrie pentru Aaron și fiii lui, mitra de insubțire și scufiile de insubțire care slujau capodabă, ismenele de insubțire răsucit, brăul de insubțire răsucit, lucrat la Gherghez,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 Așa le făcuseră. Și Moise ia bine binecuvântat. Cartea Exodul. Capitolul 40. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: În ziua întâi a lunii întâi, să întinzi locașul cortului întâlnirii. Să pui în el civotul mărturiei și, înaintea chivotului să atârni din lăuntru. Apoi să aduci masa și să pui pe ea cele rânduite. După aceea, să aduci feșnicul.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 Să iei un de pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfințești, cu toate uneltele lui, și va fi sfânt. Să ungi altarul pentru arderile de tot și toate uneltele lui și să-l altarul, și altarul va fi prea sfânt. Să ungi legheanul cu piciorul lui și să-l sfințești. Apoi să aduci pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă.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 A atârnat perdeaua despărtitoare înaintea lui și a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncisă lui Moise Domnul. A așezat masa în cortul întâlnirii în partea de miază noaptea cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru. Și a pus pe ea pâinile înaintea domnului, cum poruncisă lui Moise Domnul. Apoi a așezat feșnicul în cortul întâlnirii în fața mesei, în partea de miază zi a cortului.